«Ти можеш замовкнути чи ні?» Я перехрестилася, благословила долю, що це добро не живе у мене вдома і залишила його на одинці із пінзелевою готикою. За пару годин він таки почав питати мене, звідки в мене ці папери, хто їх мені дав і за яких обставин. Дивна річ: Сонет у вісімнадцятому столітті. А що тут дивного, Стьопа? А те, що у вісімнадцятому столітті сонетів ніхто не писав? Тобі це відомо чи ні? А коли писали? У 18, а потім вже у дев'ятнадцятому. А тепер пишуть? Тепер іноді пишуть. То він був ретроград чи навпаки провісник нового? Важко сказати. Ми довго говорили, а за вікном ревла непогода. А потім він попросив у мене чистий аркуш і якомога розбірливіше переписав переклад сонету, який складав частину того писання, яке Іоанн Георг Пінзель передав Ребену Хе восени 1761 року. Я прочитала переклад. Стюпа сказав, що сонет перекладався досить легко. От як швидко він це зробив. І що відніс би цей сонет до числа необарокових. Я згадала, як цитував якісь німецькі вірші Мішель. Так, схоже на це. Але тут у тебе у лоні жертви. А може, «Учреві жертви» В оригіналі «Учреві жертви» Якщо тобі більше подобається так, нехай буде «Учреві жертви» і він виправив лоно на чрево Католики, вірмени, іудеї Безбожна колотнеча суєти Із цього тирла можна утекти Лише разом із мукою своєю. І труд в ім'я священної мети буденною зілється метушнею. Загинуть і скульптури, і ідеї. Загине дар, лише не згинеш ти. Але у череві страдницької жертви Сховаються слова живі і мертві. І смерть, яка покличе до життя. І звільнення з новими тягарами Прийде, щоб подолати забуття Біля порогу потайної брами. Ну от, ось звідки те чрево жертви, Яке так доймало Мішеля. Я подякувала Стьопі і дала йому з собою два потерброди із сирокопчаною ковбасою. Він пішов, а я багато разів перечитувала ці рядки і починала розуміти, чому вони так заворожили Мішеля. І навіть стали, якщо не єдиним, то вагомим чинником його таємного бажання настільки таємного, що він і сформулювати його не міг жінці, яку найняв для того, щоб вона йому його справдила. А жінці Бог не дав Мефістофелової гостроти. Отже, вгадати це бажання вона не могла. Жахливий період ранньої зими поступово минувся, і листопад того року став теплим і сонячним, мало не як золота осінь. Мені поступово ставало легше. Почуття тривоги за Мішеля і почуття вини за втрачений трактат Пінзеля стали мучити мене менше. Я все-таки перераховую ці чинники саме в такому порядку. Мені треба було з кимось поділитися своїм вантажем, і я зважилася ще раз потурбувати Дарину Костюк. Вона не забула мене і охоче погодилась на зустріч зі мною. Я взяла з собою переклад вірша Католики, вірмени, євреї. Взяла малюнок Мішеля та чорну демонічну фігурку. Взяла з собою всі матеріальні артефакти, які лишилися у мене від моїх недавніх пригод.